Ми вивчаємо першу книгу царів, російської та третєї царств, читали 12-й розділ минулий раз, там де описується розділ, поділ єврейського народу на два царства, і з того часу з'явилося два окремо царства, юдейське царство, це південне, коліно Юди і Вініаміна, Два коліна там. І Ізраїльське, північне царство. Десять колін там. І... В Ізраїлі майже за всю історію існування як царства майже не було царів, які догоджали Господу, які, бодай, хоч якось би шанували свого Бога. В юдейському царстві було вісім царів, які були визнані, визначені Богом, як ті, хто приємні, угодні йому. Четверо з них були ініціаторами таких релігійних реформ, в принципі, яких в основі своїй лежало людей відволікти, від якось, ну, просто відтягти їх від ідолопоклонства і зосередити їх на поклонінні Богу живому в стосунках з Богом живим. І дійсно сумно, що і в Ізраїлі, і в юдейському царстві весь час постійно більшим чи меншій там степені, але була ця проблема ідолопоклонства, проблема вшанування лже богів. І, на жаль, це так, так явно. Я колись давно чув проповідь, ну, проповідник так гнівно обрушувався там на єврейський народ, який, звільнившись з рабства єгипетського, перейшовши через Червоне море, коли Мойсей пішов на гору отримувати закон від Бога. І вони так швидко створили золотого тільця і вклонялися йому. І навіть сам Аарон брав в цьому таку явно видну участь. І цей проповідник так казав, ну хіба так можна, це такий жах. Ну справді, це жах, але це так схоже на всіх нас. Я не думаю, що варто прямо не розуміти цього. І він так прямо як можна, як можна, да отак от. Все це присутнє в житті людства, це так явно. Нам так непросто бути зосередженим на Господі. Якось нелегко, непросто тримати фокус на Ісусі Христі. Не знаю, як вам, в моєму житті так часто багато що відволікає, багато що забирає мою увагу на себе, і це як боротьба в якомусь сенсі. І... Історія ізраїльського народу і юдейського народу, царства – це теж в певному мірі боротьба. І кожен з царів він сам визначав собі, свій, знаю, там, свої рішення приймав і свої наміри якось націленості на те, як стосунки з Богом будувати. Син Соломона цар вам зацарював після того, як він був прийняв немудре рішення, він якось не полегшив життя народу, не зменшив податок і побори для народу. І після того люди збунтувалися. І в вони... 12-му розділі ми читали 19-й вірш, що збунтувався Ізраїль проти Давидового дому. І від нього відпав, і так і аж до цього дня. І ізраїльтяни знайшли іншу людину, якого звали Єровам. Він був ідумеянин, до певного часу він переховувався в Єгипті, і тепер вони його настановили царем. Десять колін Ізраїлових взяли його за царя, визнали його за царя. І те, що робить Єровам, він зацарювавши, він спровадить таку от, створює альтернативну релігію для себе і для людей, які є його підлеглими, ці десять колін Ізраїлових. І те, що він робить, він створює на своїй території місце для поклоніння, створює в двох містах жертвівники і бере участь сам в тому, щоб організовувати це поклоніння. В 12 розділі можемо прочитати з 27-го вірша. Він мислить так, якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертву в Господньому домі, то вернеться серце цього народу до їхнього пана, до реховама царя Юдиного. І вони заб'ють мене, та й вернуться до реховама царя Юдиного. І порадився цар, і зробив два золоті цельці, сказав до народу, досить вам ходити до Єрусалиму. Оце, Ізраїлю, боги твої, що вивели тебе з Єгипетського краю. Так він вирішив, така його мишлення була, що якщо столиця, релігійна столиця залишиться Єрусалим, і люди будуть ходити для поклоніння туди, вони будуть залишатися цілісною державою, цілісним народом, який вклоняється Богу живому. Більш того, він був готовий до того, щоб повести народ в цьому ідолопоклонстві. 33 вірш, останній вірш 12 го розділу. «Приносив він жертви на жертівнику, що зробив був у Бет-Елі 15-го дня, 18-го місяця, місяця, якого вимислив свого серця, і вчинив він свято для ізраїлових синів, і підійшов до жертівника, щоб кадити». Але Бог намагався зупинити це. В своїй любові, в, своїй, в своєму бажанні, знаючи, що для народу Його є найкращим, Бог хотів впливати на це. Не міг просто спокійно спостерігати за тим, як все це відбувається, як той, кого народ обрав за царя, він уводить людей в видалопоклонство. Тринадцятий розділ, така от спроба Бога зупинити «Богохульство царя Ізраїлова». З першого вірша можемо читати. «І ось чоловік Божий прийшов за Господнім словом із Юди до Бет-Елу, а Єровам стояв щоб, при жертвівнику, щоб кадити, і кликнув чоловік Божий при жертвівнику за словом Господнім, і сказав Жертвнику жертвівнику. Так сказав Господь, ось у Давидовому домі народиться син, Йосія ім'я йому і він» на тобі принесе в жертву священників-пайворків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. І дасть він того дня чудо, говорячи, оце те чудо, про яке говорив Господь, ось цей жертівник розпадеться і висиплеться попіл, що на ньому. І сталося, як цар почув слова цього божого чоловіка, то кликнув до жертівника в Бет-Елі, то Єровам простяг руку свою від жертівника, говорячи, схопіть його» і всохла рука йому, як він простяг до нього, і він не міг вернути її до себе. А жертівник розсипався, і попіл розсипався з жертівника за тим чудом, що дав Божий чоловік за Словом Господнім. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка, «Умилостив лице Господа Бога твого, і помолися за мене, і нехай вернеться рука моя до мене». І чоловік Божий умилостивив Господнє лице, і царська рука вернулась до нього і була, як перед тим. І сказав цар до Божого чоловіка, увійди зі мною додому, і попоїш, і я дам тобі дара. А чоловік Божий сказав до царя, якщо ти даси мені пів дому свого, не війду я з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води у місті цьому. Бо отак наказав мені за словом Господнім, говорячи, ти не їстимеш хліба, і не питимеш води, і не вернешся дорогою, якою пішов. І пішов він іншою дорогою, і не вернувся тією дорогою, що неї прийшов був до Бет-Елу. Бог, люблячи народ свій, люблячи людей, люблячи того, навіть царя, який створює свою систему поклоніння лжебогам, але в своїй любові Бог не карає, але намагається зупинити царя Ізраїлова. Для цього він покликав пророка, який слухняний в тому, щоб прийти на місце, в якому Єроваам намагається почати от ідолопоклонство і почати це служіння і Бог діє через цього пророка попереджаючи і навіть відбулося таке чудо що коли цар простяг руку свою і сказав схопіть цього пророка то рука його відсохла і він не міг її повернути до себе навіть і попросив помолись за мене і пророк цей молився і Цар був здоровлений. Цар намагався, можливо, провести якісь переговори з цим пророком. Сказав, ну давай, прийди до мене додому, я накрию на стіл, ми просто поспілкуємось, розкажеш більше про своє таке особливе об'явлення від Бога. Пророк сказав, ні, я не покликаний робити це. Я не маю від Бога наказу вести з тобою переговори. Ось те, що я повинен був зробити, я зробив. Бог мені наказав не їсти і не пити і повертатися додому зовсім за усім іншою дорогою, не так, як я прийшов сюди. Цар Єровам не покаявся. Він не зупинився в своєму ідолопоклонстві. Ми бачимо це в кінці розділу, написано 33-й вірш: "По цій пригоді Єрвам не зійшов зі своєї злої дороги". І настановлював священників пагірків з усього народу, бо хотів той, хто хотів, той призначався і став священником пагірком. І стала та річ гріхом для Єровоамгого дому і на вигублення, і на винищення з надповерхні землі. Ця спроба Бога зупинити царя, як попередження, не мало успіху, насправді. Цар, він продовжував робити так, як сам собі уявляв, повинно бути все це. І теж цікава історія цього пророка, який виконав Божий наказ, але лише частково. Не до кінця, не повністю. Бог використовував цього пророка і дав йому певні конкретні інструкції. Ми не знаємо навіть імені його, але маємо такий навчальний, повчальний для всіх нас урок. Можемо прочитати з 9 вірша 13 розділу. Пророк говорить, що так наказано мені за словом Господячим, говорячи, ти не їстимеш хліба, і не, ти, не питимеш води, і не повернешся дорогою, якою пішов. І пішов він іншою дорогою, і повернувся тією дорогою, що нею прийшов, був до Бет-Елу. А один старий пророк сидів у Бет-Елі, і прийшли його сини, і розповіли йому про весь чин, що зробив Божий чоловік сьогодні в Бет-Елі про ті слова, що він говорив до царя, і оповіли їх своєму батькові. І промовив до них їхній батько, де ж та дорога, якою він пішов. А його сини бачили ту дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прийшов був з Юди. І сказав він до синів своїх, «Осідлайте мені осла». І вони осідлали йому осла, і він сів на нього. І поїхав він за Божим чоловіком, і знайшов його, як сидів під дубом. І сказав він до нього, «Чи ти той Божий чоловік, що прийшов з Юди?» А той відказав, я, і сказав він до нього, іди зо мною додому та з'їж хліба. А той відказав, не можу вернутися з тобою та війти з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води з, того, з тобою на цьому місці. Бо було мені сказано, за словом Господнім, не їстимеш хліба, і не питимеш там води, і не вернешся тією дорогою, якою ти йшов. Та той відказав йому, і я, пророк, як ти. А ангол говорив мені за Господнім словом, кажучи, «Зверни його з собою до дому свого, і нехай він їсть хліб, і нехай п'є воду». Він же говорив йому неправду. І він вернувся з ним, і їв хліб у домі, і пив воду. І сталося, як сиділи вони при столі, то було Господнє слово до пророка, що вернув його. І він кликнув до Божого чоловіка, що прийшов із юди, говорячи, «Так, сказав Господь, тому що ти неслухняний Господнім наказом і не додержав тієї заповіді, що наказав тобі Господь Бог твій, і ти вернувся і їв хліб і пив воду в місті, яке він говорив тобі, не їж хліба і не пий води, то не війде твій труп до гробу батьків твоїх. І сталося, як той поїв хліба та напився, та він осідлав йому осла, тому пророкові, що він вернув його. І той подався, та спіткав його в дорозі лев, та й забив його. І був кинений труп його на дорозі, а осел стояв при ньому, і той лев стояв при трупі. Аж ось приходять люди, і побачили того труп, трупа, киненого на дорозі, та лева, що стояв при трупі. І вони прийшли і говорили в тім місті, де сидів старий пророк. І почув про це той пророк, що вернув його з дороги, та й сказав, це той чоловік, що був неслухняний Господнім наказам, І Господь дав йому його левові, і він роздер його та вбив його за Господнім Словом, що говорив йому. Отака така невесела історія. І ми можемо робити серйозні висновки з цього. Насправді, якщо вам, Господь, щось говорить, і ви в серці своєму добре розумієте, що це Бог вам сказав, що це Він вам відкрив, корективи в це може вносити тільки теж сам Бог, особисто Він. Якщо щось змінить, то змінить Бог в тому, що він сказав. Якщо щось додасться, то він сам і додасть до всього того, що він проговорює до вашого серця. Знаєте, у нас, у людей, я думаю, у кожного, є така схильність до того, щоб мою роботу зробив хтось інший. Знайомиться вам? Давайте ще раз, може мені. Повізьот. Я тут не найгірший. Вам знайоме таке прагнення і намагання, щоб вашу роботу зробив хтось інший? <тас> знайоме. Ой, дякую. Да. То Я так трошки захвилювався, думав, чи це тільки я так на Юлі поглядую. Да, насправді всім, всім нам це знайоме, я думаю. Як мінімум з двох причин. По-перше, якщо хтось за мене робить мою роботу, то мені не потрібно напружуватись. Класно? Давайте так. Я буду говорити про себе, а ви там собі думайте про себе, кожен особисто. Хорошо? Коли хтось за мене робить мою справу, мені легше. Моїй плоті легше. Я не напружуюсь, не міркую над тим, як все це провернути, зробити, виконати. Я не приділяю для цього час. Коротше, я не парю з цими всіми проблемами. Хтось інший це зробить. Це добре для мене? Я розумію ваше замішательство. Ну, в принципі, да. Для плоті моїй це завжди плюс. І да, і плоть скаже амінь. <сум> плоть скаже амінь, да. Тому що хтось інший виконає те, що повинен зробити я. Мені легше, я лінивий. Да. Друга причина, теж чому завжди хочеться, щоб хтось інший виконав мою роботу, тому що тоді я не несу відповідальність за її результат за наслідки. Правильно? Якщо я цього не роблю, це робить хтось інший, і він той інший відповідає за те, як все зроблено, і чи зроблено, і який там все КПД. Так? Да? Коефіцієнт полезного дійства. Чи є він там той КПД. В принципі, я можу мати результати труда того іншого. Ну, щось для себе отримати, врешті-решт. Але відповідальність, як і куди все пішло, на ньому. Зручно? Да, і плоть знову скаже амінь. Мужчини. У мене чомусь така от впевненість, що сьогодні в залі чоловіків більше. Mm -hmm. Діма, так, да, знає. Четвертий раз він на служінні вже. Діма, четвертий раз на служінні. Ласкаво просимо. За скільки? За рік? Нормально. Чоловіків більше. Так, шановні чоловіки, чи знайоми вам таке відчуття, жгуче бажання збросить з себе відповідальність за дії. По мовчанню я так зрозумів, що да. Знайоме вам таке відчуття. Я отримую результат, але відповідальність за це не, я не несу. В духовному сенсі це насправді дуже небезпечно застосовувати такий підхід. Якщо хтось інший буде замість мене, робити мою справу, найголовнішу справу пошуків волі Божої. Якщо хтось інший буде шукати для мене волі Божої, я в пастці тоді знаходжусь. Я тоді не виконую те найголовніше, що повинен виконувати. Я втрачаю саму суть і цінність. Я нехтою цінністю живих стосунків з Богом. Тоді я не розумію, я не використовую все те, що Господь хоче дати мені, хоче подарувати мені. Я тоді не шукаю, не тружусь над тим, щоб шукати його досконалий план для мого життя. І навіть якщо я десь щось знаю, так в загальних контурах, в принципі, грішити погано, служити добре, читати Біблію добре, там, читати щось там гріховне і нездраве, це недобре. Общі загальні контури я знаю. Але якщо до особистих, якихось персональних повелінь божих для мене, для моєї сім'ї, для моєї дружини, для моїх дітей. Це мій обов'язок це шукати. І Якщо я цього не роблю, я втрачаю. Мене продовжує спрацьовувати цей підхід бажання, щоб хтось інший зробив цю роботу для мене. За мене, замість мене. Це бажання, щоб хтось напружився і вирішив для мене, як мені жити і що мені робити. Насправді, тоді я нехтую всім тим, що Господь зробив. Він пролив свою кров для побудови стосунків зі мною. Він пішов на хрест, щоб зняти з мене мій сором, мій гріх, і тепер я мав цю можливість спілкування з ним. Він примирив мене з собою для цього спілкування. І це тільки початок. Оця можливість для спілкування з живим Богом це початок. Це такі відкриті двері для пошуків волі його для отримання всього того, що він хоче дати в моєму житті. І далі я маю шукати, як поклонятися йому, в якій формі, яким чином, як служити йому, як догоджати йому, як робити те, що буде для нього приємно. І сьогодні, якщо ми встигнемо, ми почуємо від Сергія Олійника свідоцтво, як Господь направляв його, як він, як Бог служив йому для побудови цих близьких стосунків. Насправді цінуйте цю можливість. Ні в якому разі не погоджуйтесь на такий сурогат, щоб вам хтось інший запропонував якусь таку от штуку в ваше життя, оздоблюючи це фразою, що це особисто тобі Бог говорить. Таке може бути. Я... Ми бачимо підтвердження цьому в писанні: може бути таке, що Господь говорить до вас через інших людей але все одно ви будете чути Його голос. Ви не скажете, що мені Ілля сказав зробити щось таке от собі от зробити, і тому я це роблю, навіть не розумію, нащо я це роблю, просто мені Ілля сказав. І я це сприймаю як 100% Божу волю, і йду і роблю. Ні, я ніколи не читав про подібне в Біблії, і ніколи не чув, що робили християни, але мені Ілля сказав, і я маю це виконати. Настільки впливовий для мене це Ілья, настільки він має величезний авторитет для мене. І всі інші теж люди ходять до нього, як до відомого пророка-припророка, і запитують, Ілья, скажи нам. І він там щось говорить, і вони роблять. Я теж маю робити це. Понятне дело, Це дуже небезпечно, таке мишлення. Насправді, не погоджуйтесь на таке, щоб інші люди просто вам говорили, що робити – видаючи це за точну волю Божу. В чому воля Бога є 100%? Це в тому, що ви персонально шукали волі Його. Це точно. Шукали Його особисто. Особисто Його, лиця Його шукали. В цьому є воля Божа. Іноді в наше життя навіть приходять якісь труднощі, і ми запитуємо, Господи, як розв'язати ці труднощі, як подолати цю біду. Ну, це правильне запитання, але Бог може допустити якусь обставину в нашому житті для того, щоб ми шукали Його, шукали Його лиця. Воля Божа в тому, щоб ми шукали волі Божої, як волі найголовнішого, най... як волі нашого Господа, нашого Пана. Як це робити? Через особисті стосунки з Ним. Через особисті стосунки з Ним. Немає іншого шляху, не існує його просто. Ви не можете кимось іншим замінити сам процес пошуків волі Божої. Е, можемо відкрити Євангеліє від Івана, 21 розділ. Цікава відповідь Ісуса Христа Петру на його таке запитання, яке його турбувало в той момент. Євангеліє від Івана, 21 розділ, 17-го вірша. Утретє Ісус каже Петру, «Симоне, сину Йонен, чи кохаєш мене?» Засмутився Петро, що спитав його втретє, «Чи кохаєш мене?» І він каже йому, «Ти все віддеш, Господи. Віддеш ти, що кохаю тебе!» Промовляє до нього Ісус, «Спаси, вівці мої!» «Поправді, поправді, кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперезувався і ходив, куди хоч бажав, а коли постарієш, Свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і певеде, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити якою-то смертю той Бога прославить. Сказавши ж таке, він говорить йому, іди за мною. І це такий один з кульмінаційних моментів в житті Петра. Ви пам'ятаєте, що Воскреслий Ісус мав розмову з Петром і тричі запитував, чи ти кохаєш мене, чи ти любиш мене, Петре. І перший раз Петро відповів, ну да, Другий раз сказав «Так, я люблю тебе». І третій раз, він згадав, як тричі співав півень, і коли тричі Петро відмовлявся від Ісуса, і тут написано, що засмутився Петро, що втричі запитав Христос. Але відповів «Ти йдеш, ти знаєш моє серце, що я кохаю тебе». Ісус сказав тоді «Іди за мною». Особисто ти, покликаний мною, йти за мною. Роби це. Просто роби це. 20 вірш. Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері, долоня йому, був схилився і спитав, хто Господи видасть тебе. Петро, як побачив того, говорить Ісусу, Господи, це і же що? Петро так краєм око побачив, що Іван так теж тут надто близько до Ісуса. Можливо, у них була якась ще конкуренція, чи просто якось вони там намагалися з'ясувати, хто тут серед них головніший. І час від часу ми в Євангеліях читаємо там їхні суперечки такі от. І Петро запитав, хорошо, Ісус, да-да-да, я зрозумів, я йду за тобою, нема проблем, а ось оце і що. І, можливо, Петро думав, ну, якщо я буду йти за Ісусом, то нехай це йде трошки далі. Я буду ближче, він буде далі, я головніший, таке інше. Ну... 22 вірш. Промовляє до нього Ісус. Якщо я схотів, щоб він позустався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною. Як класно. Ісус відповів, знаєш, давай так. Ти почув від мене дещо особливе. Роби це. Просто роби це. Нехай тебе не відволікає, нехай для тебе не стане для спотикання інші навколо. Як вони тримаються за мене? Як вони чи йдуть, чи не йдуть за мною? З якому режимі, з якою швидкістю, що вони при цьому роблять? Петро, ось написано в кінці 19 вірша, іди за мною. Ну так іди за мною. І все. Нехай ніщо інше не збиває тебе з толку. Ти вже ходив по воді, да? і коли ти почав потопати, коли побачив хвилі. Петро, ти надто багато звертаєш увагу на зовнішні обставини, на людей навколо, як вони виконують волю мою. Чи стоять вони, чи падають, я з ними буду розбиратися сам. Це в моїй владі їх тримати, їх викривати, викорінювати якісь проблеми з їхнього там, розуму чи серця. Це я, Ісус, буду робити. Ти, іди за мною. Ти виконуй те, що ти повинен виконувати по відношенню до мене. Це непоганий принцип побудови стосунків з Богом. Навколо нас можуть люди падати, можуть грішити, можуть не звертати увагу, на те, коли Бог викриває їх, можуть не знаю, повставати проти Бога, можуть чинити якийсь бунт. Цілі періоди їхнього життя перетворюються на засуху, на бунт, на протиповстання проти волі Божої. Вони навіть можуть так офіційно якісь заяви великі робити, навіть десь там, не знаю, просто. Офіційно якось обурюватися на Бога, представляти це як нову позицію їхню. Нехай це вас не збиває з Пантелику, нехай це вас не збиває з намірів іти за Ісусом. Це дуже важливо. І чи є у вас таке налаштування слухати Ісуса особисто? Те, що говорить Він особисто вам. Знаєте, ми українці як нація, ми доволі в нашій ментальності більше переважно такі от переважає колективізм. Да? Ми так от звикли, що от... Гуртом і батько, будь добре. Ну, да, напевно, так. Да, того. ми звикли, що якщо хтось один з нас щось не робить, то ми всі не будемо цього робити. Якось так у нас колективно. Так от... ну, Бог працює і діє, і налагоджує стосунки з кожним з нас особисто, індивідуально, Можемо відкрити Євангеліє від Луки, 13-й розділ. Луки 13-й розділ, з 22-го вірша. І проходив Ісус містами та селами, він і навчав і до Єрусалиму простуючи. І озвався до нього один: "Господи, хіба буде мало спасенних?" А він відказав йому, «Силкуйся ввійти тісними воротами, бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати, «Господи, відчини нам!» А він вам у відповідь скаже, «Не знаю я вас, звідки ви?» Тоді станете ви говорити, «Ми йшли, ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти». А він вам відкаже, говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Цікаво, Ісус говорить, відповідаючи на запитання, чи багато буде спасенних. таке загальне запитання. Таке от дуже-дуже узагальнене. А чи багато буде? А чи правда що? А як буде? Це такі, знаєте, абстрактні питання. І Господь відповідає, ну, пильнуйте за собою. І розповідає про людей, які нібито чули про Бога. В 26-му вірші їхній аргумент таких людей, вони говорять, що ми їли і пили перед тобою. Ну, насправді, всі, кожна людина перед Богом. Не існує людини, яка б могла сказати, ну, я на деякий час був не в полі зору Бога. Бог мене не бачив, я сховався від Бога. Це неможливо. Так, так не буває. Всі ми. Кожне людське створіння перед Богом. І те, що ми їли і пили перед тобою, це ще не аргумент. Ми всі перед Богом. Це ще не означає, що він ближчий до нас. Більш того, ці люди говорять, на вулицях наших навчав ти. Цікаво. Можна сказати, стривай Ісусе. В тій церкві, яку я відвідував, читали Твоє Слово. І тепер я спасенний. Так не буває. Йдеться про мою особисту реакцію на навчання Ісуса. Це не те, що Він на території, в моєму домі проходило вивчення Біблії, або в моїй сім'ї є віруючі, або моя, в моїй країні офіційна релігія християнство. Це те, що аж ніяк не рятує мене, не робить мене ближчим до Бога аж зовсім. Йдеться тільки про моє особисте рішення йти за Ісусом Христом. Ісус каже, що тоді Господар скаже, Я насправді не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене. І це насправді не весело. Тому чи є у вас така налаштованість, готовність особисто слухати Бога, особисто слухати те, що Він говорить? І не лише слухати, але й виконувати. Давайте відкриємо Євангеліє від Матвія, 7 розділ. Мене завжди напружує цей уривок. Такий здравий розряд відбувається. Євангелі від Матвія, 7 розділ, з 21 вірша. Ісус говорить, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба... Ми не ім'ям твоїм пророкували, хіба не ім'ям твоїм демонів ми вигонювали? Або не ім'ям твоїм чуда великі творили? І їм оголошує я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Наше спасіння в плоскості наших особистих стосунків з Ісусом. Навіть не в тому, що Він через нас зробив. Бог може використовувати всіх. Кожного. Це в його владі, в його силах. Він не обмежений тим, щоб когось використати міг, а когось вже й не міг. Він може. Ці люди думали, що ну, раз він через нас щось робив, це, ми належимо йому. Ні, йдеться тільки про особисті стосунки. Я ніколи не знав вас. От якщо ми знайомі особисто з Богом, це дає нам привілей, честь і можливість запитувати волю Його, дізнаватись про його плани в наше життя і шукати в нього сил виконувати його волю в нашому житті. Той пророк, про якого ми читали, він почув, що поруч з ним, зрозумів, що поруч з ним знаходиться теж пророк, більш літній, старий пророк, і він віддав себе в руки цієї людини. Давайте повернемось в 13 розділ першої книги царів. Коли старий пророк запропонував йому, ну, добре, синку, пішли до мене додому, поїмо, відпочинеш, і потім підеш, значить, назад виконувати свою велику волю Божу. Ти ж так одержим цією ідеєю виконати Божі плани. Розслабся. Для того, щоб їх виконати, треба відпочити трошки. Пішли. І цей пророк молодий каже, ну, ні, я не можу, мені Господь чітко повелів не їсти, не пити, не зупинятися, йти іншою дорогою, все, вибач. Він каже, ні, слухай, я теж пророк. І бачиш, я старший за тебе, живу довше, знаю більше. Сину, я знаю, що тобі треба зараз зробити. Пішли. Цей каже, ну, добре, да, ти старший, ти знаєш більше, ти виглядаєш мудрішим, ти он, приїхав сюди на мене покликати спеціально, щоб мене забрати. Так, да, добре, я зроблю це. Він Знехтував тим, що почув особисто від Бога і поставив те, що почув від людини, більш важливим за Слово Боже. Коли віруюча людина не зауважує на Слово Боже, а просто віддає себе на розсуд людей, які б вони не були ті люди. Пастирі, батюшки, не знаю, архіпастори, пастири архі-батюшки. Хто там, я не знаю, я не володію цими термінами – то б вони не були, як би статус їхній не називався, як би вони не представились вам, наскільки б сильно і потужно не звучало оте от представка, це люди. Те, що вони говорять, швидше за все, може бути Боже, але може бути і людське. Ви це маєте добре розуміти. І якщо ці люди будь-якого високого статусу, чи будь-якої такої гучної назви, і якщо ви ставите їхнє слово вище за Боже, ви втрачаєте. Насправді, ви, як дитина Божа, е наносите для себе великий урон, ви втрачаєте цінність близьких стосунків з Богом. Будь-яка людина, чи група людей, чи система, яка стоїть між вами і Богом, це небезпека для вас. Варто якось пильнувати за цим, і розпізнавати це, і щось робити, діяти. Насправді, в книзі «Об'явлення», другий розділ, шостий вірш, написано, що сам Господь говорить, що я ненавиджу діла ніколаїтів. Тих людей, які ставлять себе, як проміжок, як прослойка між людьми і Богом, і говорять, скажи мені про свої потреби, я помолюсь за них. Я буду тим, хто понесу ці нужди твої до Бога. Ти сам, можливо, і можеш, але це не буде настільки ефективно. Це не принесе такий результат, якщо я за тебе помолюсь. Більш того, те, що Бог відповість, Він відповість спочатку мені, і я тобі це передам. Я буду таким шлюзом, буфером між тобою і Богом. Не допускайте це. Бог помер, пішов на хрест і віддав свого сина і Пролив свою кров для особистих стосунків з кожним з нас. Не шукайте того, хто замість вас буде шукати волі вашого Бога. Якщо він ваш Бог, поводьте себе так, як він ваш Бог. Шукайте волі його особисто. Не знаходьте і не намагайтеся полегшити собі духовне життя. Чоловіки, не збрасивайте це питання на дружин своїх. І ви можете думати, ну, моя дружина частіше буває в церкві, в неї більше часу читати Біблію, я багато працюю. Нехай вона слухає Бога, І нехай вона мені скаже, і я погоджусь. Ну, вона ж більш духовна, вона ходить на вивчення Біблії жіночі, вона на молитовних зібраннях буває. Ну, я не встигаю, вона може. Те, що вона скаже, я буду вірити, що це воля Божа. Чоловіки, не робіть цього, не, не шукайте такої... Можливості. Не, не полегшуйте собі таким чином життя. Дружини, ви теж маєте шукати волі Бога напряму. Так, да, Бог може вести, направляти вас через чоловіків, але ви маєте розпізнавати Божі наміри в своєму житті також. І не шукайте того, щоб хтось поніс замість вас відповідальність. Існує цілий рух такий, да? його називають, здається, Encounter то це віруючі люди приходять до групи так званих пророків із запитанням. І Говорять, я зараз оформлю свій вопрос, ти помолись за це, дай мені відповідь, і як ти скажеш, так я і зроблю. Я думаю, це просто як зброс відповідальності. Людина сама не хоче трудитись над тим, щоб пізнати волю Бога. Ігнорує наміри і бажання Бога, особистих стосунків з ним. І просто Говорить, ну тепер цю відповідальність понесе мій пастор. Або цю відповідальність понесе там та людина, яка назвала себе пророком і передала волю Божу в моєму житті. Я просто виконавець. Я просто як брівно, каторе плыве по ріке. Куди течія, туди й брівно. Але за те, чим може плести тільки дохла риба, насправді. Постійно. Я як пастор не несу Можливо, вам це буде дивно звучати, але я, як пастор, не несу за вас відповідальності. Чи знаєте ви про це? Це правда? Я несу відповідальність за те, як я вам служу. Я несу відповідальність за те, чи виконую я волю Божу в своєму житті, коли Він говорить мені підтримувати кожного з вас, намагатися подбати про духовне життя, якось вкладати в вас. Я несу відповідальність перед Богом за те, як я виконую Його повеління. Але я не несу відповідальність за те, як ви виконуєте Його повеління для вас. А, насправді, я можу бути допомогою для вас, і тоді я добре виконую те, що Господь повелів мені робити. Але якщо я стану за спотикання для вас, або якщо я буду перешкоджати вам, тоді я не виконую того, що Бог повелів робити мені. Але все одно це не означає, що тепер я відповідальний за те, як ви себе поводите. Насправді для цього і варто розвивати особисті стосунки з Богом кожному з нас. Наші особисті стосунки з Богом. Іноді люди говорять, пастор, ну, скажи, яка воля Бога для мене? Що Бог хоче, щоб я зробив? Частіше за все я говорю, давай просто помолимось разом за це. Оце точно воля Бога для тебе, щоб ми молились. Давай робити це. Ми можемо робити це разом, і це стане прикладом для тебе молитися далі, коли ти шукаєш волі Божої. Просто роби це. Пророк, він чув ці Божі слова, Боже повеління виконувати певним чином, але не зробив цього. І цей пророк, він був покараний Богом не за те, що цар Єровам не виконав те, про що він попереджав його, але він був покараний за своє невиконання Божих повелінь, Божих намерів. Насправді, через наш непослух Слово Божому, ми всі опиняємося в небезпеці. В першому посланні Петра, 5 розділ, восьмий вір можемо відкрити. 1 Петра, 5 розділ. І це серйозне попередження. Попередження – це для віруючих, для нас з вами. 1 Петра 5,8. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого». Як просто і прямо сказано. Діти Божі, будьте пильні, будьте уважні в тому, як ви виконуєте волю Божу. Бо якщо є не послуг в вашому житті, якщо є такий от бунт проти Божої волі, одразу з'являється той, хто ходить як лев і шукає, кого пожерти. Можливо, ви знаю, бачили там якісь документальні зйомки, як леви ведуть своє полювання. Вони оточують, оточують там цю там, що воно там, стаю, антілоп якихось чи кого там і потихонечко починають їх гнать, і потім все це вже якось приобретають швидкість велику, і той з тих антилоп, хто відстає, хто слабкіший або хворий, він відстає, він не справляється з цим з тим темпом, і він просто падає. І леви приходять, просто з'їдають його. Пильнуйте, насправді пильнуйте, щоб бути в дусі, ходити по духу, і бути виконавцями Слова Божого. Бо якщо, якщо ні ви опинюєтесь в небезпеці, в серйозній небезпеці. Ви бачите, що сталося з цим пророком? Насправді і диявол він шукає, кого пожерти. Вся ця історія повинна було таким стати переконливим аргументом для того, щоб цар Ровам послухався Божого повеління, але він теж не зробив цього. В царстві, яке поруч, теж все було не найкращим чином. Можемо читати 14-й розділ першої книги царів, з 21-го вірша. Архавам, син Соломонів, царюючи в Юді. Рахавам був віку 41 року, коли зацарював. І царював він 17 літ в Єрусалимі, у тому місті, яке вибрав Господь зо всіх ізраїлових племен, щоб покласти там своє ім'я. а ім'я його матері Амонітка Нама. А Юда зробив зло в Господніх очах, і вони гнівили Бога більш від усього того, що чинили їхні батьки своїм гріхом, яким грішили. А також вони будували собі жартівники на пагірках, і стовпи, і астарти на кожному високому взгір'ї та під кожним зеленим деревом. А також вони блудодіяли в тому краї, вони чинили всю гидоту тих людей, що Господь прогнав їх від Ізраїлового обличчя. Сусіднє царство, юдейське царство, південне, там царював син Соломонів Рахавам. І цікаво, у 21-му вірші написано, що місце його царювання, місто Єрусалим, і якось так окремо виділено, що це те місто, яке вибрав Господь з усіх ізраїлевих племен. Вибрав для того, кінець 21-го вірша, щоб покласти там своє ім'я. Ну от, здавалося, цей цар знаходиться в правильному місці. Ну там йому приймати рішення буде значно легше. Але знаєте, він теж не застрахований від помилки. Ми читаємо далі, що він теж робив зло, і він теж створював жартівники на пагірках, і він теж впав в це саме ідолопоклонство. Насправді, це не стало йому допомогою в прийнятті рішення. Той факт, що він царював в Єрусалимі, де є храм і де є, скажімо так, офіційно загальне прийняте місце для поклоніння Богу живому, цей факт зовсім не допоміг йому діяти правильно. Той факт, що ви є членом хорошої християнської церкви, в якій люблять Ісуса і вивчають Слово Боже, не дає вам можливість бути застрахованим від помилки впасти в гріх. Так, да, це хороша допомога протистояти гріху. Церква, де вивчають Боже Слово, де щиро поклоняються Ісусу, це хороше місце, щоб зміцнятися. Але це все одно не виключає і не позбавляє вас необхідності приймати рішення. Жити за Словом Божим і покоритися Богові, чи просто грішити. Все одно необхідність на нас. Знаєте, ми так устроєні, що ми постійно шукаємо хто зробив би замість нас? Хто поніс би відповідальність? Хто прийняв би рішення замість мене? Це не буде так. В стосунках з Богом не так. Це наш особистий труд, пред лицем Його. І насправді, не сприймайте це як тягар, чи якесь там мучення, це привілей, насправді. Це велика честь знати Господа і шукати Його лиця, зміцнятися в ньому, і шукати можливості ходити Його шляхами, він сам поверне, повертає нас до себе, він сам береже нас біля себе. Це його труд, перш за все, наші бажання, а його труд всередині нас, кожному з нас, його Духом Святим.